Gränslöst. Gränslöst. Du lyssnar till Radionova. Radionova är gränslöst på FM 99,3. Gränslöst. All right, go ahead. Du ska tro mycket för öronen detta av ett gott gammaldags uttryck. Och det ska du få möjlighet til nu. Så pass på öronen dina så sånn att de mig inte av i löp av den nästa halvtimmen. Vänta nu, det här har ju ej sagt för Bönner Fisk greav levande väsener från fjärran och när god dag och välkomna til gränslöst här på radion. Det har jag ju också sagt för. Men det kan väl ha sammanhäng med att vi igen har fått besök av hans skodde från nyutspelipunkten. Och välkommen till radion då. Tack för det. Eh uh, sist du var så fortalte du ju ja, kan ska säga si, mycket rart. Uh, men du fortalte bland annat att det bor människor inne i Venus. Hur som går det med befolkningen där för tiden? De har det nok bra, men de har jo lenge syndes en del synd på oss som bor her på jorda med alt det vi sliter med, inkludert våre mentale sperter som gjør at ikke å, de fleste ikke klarer å åpne opp for den virkelige verden Det kan jo veldig umulig være problemfritt å bo i Venus De sier de har det ganske bra, men jeg er min del like godt blå himmel og sol selv om vi ikke har sett så mye av det den siste tiden Og så fortalte du også om Andromeda Council, hva skjer der for tida? Uh, jeg vet ikke helt, for de har kommet med noen uh, spådommer som uh, ikke har slått til. Så da uh, er det litt at man må bare vente og se vad som skjer her uh, på, på jorden. Hva er han påstår for noe av dem? Uh, at det ville komme jordskorpesforskivninger i, uh, i, uh, i fjor vår. Uh, det var godt nytt at ikke det skjedde, for det ville, ville ikke alle vi som er her på planeten nå uh, ha hengt med videre. Så vi får bare uh, vente og se. So, so far, uh, so good. Men det har også andre kilder for informasjon da. Okej, kom dit. Nej, det har liksom gått insidere i USA:s militärindustriella komplex, de som har är megigt gott tränat uh, har varit med på mange rara ting. Någon av de vet mycket og någon av de har faktiskt berättat lite vad de har varit med på. Men de blir inte behandlat på liknande sätt som de behandlade Edward Snowden da. Han har fått väldigt mycket PR, uh, misstänkeligt mycket PR. Eh, uh, men han lever ju. Eh, av de andre er det noen som får lov å, å lekke litt, for den historien er så hatt at det liker å ta ut noe av uh, trykket fra, fra gryta. Så er det opp til den enkelte hva de vil tro av det som lekker ut av fakta og desinformasjon som det også er mye av. Og tänker det, gryta, det du på? At den såkalt utenområdeske dekooperasjonen, at det har foregått veldig mye utenområdeske besøk, <tøk> teknologisk samarbeid og så særlig i USA siden 50-årene, det er en kjempe-messig skandale. Og veldig mange er klar over det. Men det er enda ikke kommet noe som har tatt ordentlig hull på den i, i alle åpenhet. Hvem er det som har mest nytt av det? Okay, USA da, er teknologisk overlegen Russland. Altså, nå har vi en, sånn, en liten polarisering her i verden nå. Så egentlig har USA ingenting å frykte, for de har utenområdisk teknologi som ja, vil kunne... Russland har jo gode, gode gamle, trege systemer. Ja, teknologi kan brukes <laughs> til så mangt, og i forhåpentlig at det ikke blir noe ordentlig shootout. Og i den sammenheng, kanske til og med atomvåpen, er blitt umoderne. USA har utvilsomt mye høyteknologi som er hemmelig, men ikke alle er under, er under militærkontroll, og noe av det er også ment for helt andre formål. Det kan egentlig, det kan ha økonomiske hensyn at man ikke vil lekke ut hva man har på bakrommet. Når det gjelder ja, teknologi-ting. Teknologi det, det er et godt poeng, fordi mange jeg liker å tenne penger på høyteknologi, og hvis alle får vite om det, så vil konkurrentene lettere komme in. Og hva slags høyteknologi er det vi egentlig snakker om da? Som du mener som finns. Det er et veldig godt spørsmål. Det er da veldig avansert frekvensbruk, så er det også da romskip som kan bygget her på jorden i største hemmelighet, og som kan eise veldig langt. Så en tur til Mars, det er piss of cake nå da? Ja da, man kommer seg lett til Jupiter og, og videre. Ja, hvorfor driver man med oss så veldig mye om å dra til Mars det allerede er enkelt og greit? Det er en del av dekoperasjonen for å holde massene i uvitenhet om som egentlig, hvor langt man egentlig har kommet i det skjulte. Ja, men hvorfor, man det? hvorfor kan man ikke bare si at vi har den perfekte teknologien? Glem Mars, for det er jo bare kolt og grått, eller ikke grått, men brunt og masse... Ja, det, det vi kan se av bilder av er fra sang og kan vi ikke bare si at okay, vi kan dra til Jupiter i stedet for mye mer spennende planet? Ja, men da vil det komme masse, altså, det masse kritisk spørsmål. Hvorfor man har løyet så lenge? Og da, da vil det komme frem at mennesker har vært på Mars, at det har vært, eller er mennesker kolonier på Mars, for eksempel, under jorden. Er det det? Det har vært, i hvert fall. Ja, hvem er det som har vært på Mars, da? En jeg er Facebook-venn med, som er presidentkandidat neste valg, som heter Andrew Bajago, en meget seriøs advokat i, i USA, så er det da DARPA-direktoren Regina Dugan, DARPA er et teknologisk organ i USA, så er det faktisk også en som var det under navnet Boris O'Toro, som, da han var sikkert 19 år, i 1981, og han er nå kjent som president Barack Obama. Så Obama har vært på Mars, du påstret det? Ja, flere, flere vittner har både vært med han undergir treningsprogrammet, og det har sett han på overflaten på Mars og under overflaten på Mars. Det høres jo helt vildt ut. Kan jeg, altså det høres jo helt insane ut. Eh, ja, særlig fordi han kom der ikke vel på et romskip. Han kom der gjennom en såkalt teleporteringsteknologi. Eh, det kalles jumproom. Så egentlig så sitter han med å lære på det globale kontoret i, i Washington? Eh, ja, for det er han ikke får lov til å, å si om dette med kosmos og utenomvisk liv og høyteknologi, av de som er hans overordnede men altså, du snakker om at hvis de sier det nå, så vil de avdekke en egen løgn som de selv har hatt i 50 år. Hvorfor kan man ikke bare si at nu først har vi hatt gjennombrudet? For det er så noen som vet så mye, som har vært med på ting opp gjennom, opp gjennom årene. Ja, men de vil jo uansett vite det. Eh, jo, men det er da 13-åringer vet mye mer enn en, hver en, en avsløring som kalles diskurser vil se ut som en farse da, fordi eh, det vil komme så mange kritisk oppfølgingsspørsmål, og da må man hele tiden bli presset tilbake og gi ut mer og mer, og mer informasjon. Ja, og det kunne jo komme trinnvis. Det kan man jo planlegge lett, det at det kommer teknologi som man har hatt i 50 år, som på en måte kommer i løpet av fem år. Ja. Eh, ja, altså det foregår mange planer i kulissene, eh, også nå. Man sier at det skal komme en avstøyring nå i 2014, vi får vente å se, men sånn som da både i slutten av 1970-årene da det var sånne storfilmer som heter blant annet da E.T. eller da nærkontakt av tredje grad, de var da ment som en del av en kampanje for å gi menneskeheten en, en myk til, tilvending til tanken på at jorden kan bli besøkt av utenbuddiske, så ikke sjokket skal bli så stort at folk eh, får panikk. Og det, men det skjedde jo allerede da. Eh nej, men det kom inte någon någon kundgöring heller. <laughs> men de som där bor på Mars, hur ska alltså hur ska de klara det hålet så schurt? De bor ju under ytan. Ja, varför varför all världens landar inte bor de under ytan? För det är mer lättare ha kontroll med klima og en del temperatur och en del syre tillförsel och en del sånting. De borar egentligen. Ja, det kan man säga si, eller att det är sån militære som bor i en bunker. Ja väl. Ja. Det høres ufattelig trist ut. Jeg har aldri i verden om jeg kunne tenkt meg å sånn. du tenkt meg å ha bodd sånn? Nei, jeg liker meg på jorden, men uh, en gang i 50-årene så, så det så dårlig ut med alle ødeleggelser og forrøstningene av jorden, at det ble da, på høyt nivå, i alle hemmelighet, utrett et alternativ, hvor da noen skulle da bakse inn i koffter og heller flytte Mars, fordi det ble ansett for å være mer behagelig å, å bli boende der etter noen år, år, men... Uh, ja, så fremdeles jorden for å være uovertruffent som miljø for å leve da. Ja, men uh, apropos det med forurensing, har noe klimautviklingen på jordkloden går jo ikke alltid i rett, rett, riktig retning? No, det, er mye, det er mye løgn om, om klima, og sted to er bare noe naturen trenger, det er ikke noe problem. Vintern er kalle, klima kjøles ned, oppvarmingen er uh, sludder. Jeg vil lyse til at det finnes høyteknologisk anlegg som da herper klima, uh, også i Norge. Hva er det du tenker på da? Høyteknologisk anlegg som herper klimat. Ja, det er noe som heter HARP, som er et par i Alaska. De har da trolig forårsaket veldig avancert teknologi som tukler med laget over i atmosfæren som heter ionosfæren. De har da trolig forårsaket de fryktelig, fryktelig kalde vinterne eller kalde vinterne i Kanada nå og i det nordlige USA. Ok, så det, det, det med CO2 og sånn, det er jo bare også en dekkoperasjon da? Ja, det kan du si, En avledning som er det over. Hvorfor da? av flere grunner, både for å få mer kontroll over oss og for, for å, å skjule det som da både disse her harpanleggene og noe som heter chemtrails som slipper ut fra fly for å påvirke vær og klima og sånne ting. Men er ikke menneskets største drivkraft å, å, å tjene penger og gjøre seg rik? Så du vil jo uansett, det vil ikke være da, da vil man si at ja, men herregud, fuck it det er bare å så kjøre på med, med forurensning fordi at det er det som man tjener penger på så hvorfor i all verden skal man da begrense forbruk? ja ja men ja for de som da er uh, veldig rike fra før så er det, ikke så så er det viktigste er egentlig er å eh uh, til en enda mer penger det kan være at det de ønsker kontroll over uh, over menneskemassene. Og er det, du snakker om veldig rike folk som sitter og, og drar i tråden her. Uh, ja da, det er nok det, illuminati gjengene. Ja. De, de de har nok av penger all sammen. Du til, ok, du, nå kommer plutselig Illuminati oppi der. Er det dem? <laughs> hvor, hvor de kom fra? Ja, nei, det er en... Jeg hadde et, en presentasjon over det på litteraturhuset her for en uke siden. Det, det er et langt lærhet å legge. Det er en stor, en stor historie, da. Men, men det er vel godt mulig at noen av de høyeste nivåene Illuminati ikke er helt mennesker som deg og meg. Ja, vel. Hvordan de kommer det fra det? Åh... Ja. Nei, Uranus, Venus Nej Vi kan ha kommet lenger fra det er, det. det er noe som heter galaktisk historie Og da, med tanke på da at Menneskeheten for 100 år siden drøt Så vi var ikke sann til å få noe, noe til å lette Så kom brødrene Wright i 1903 Og fikk et fly til fly kanske 50 meter Og derfra så vi på 100 år Utviklet avanserende teknologi til å reise til Månen og så videre Og faktisk mye lenger Selv det ikke var på på egenhånd, og da på da, så andre galaktiske situasjoner, fordi galaksen syder av liv. Det er på mange planeter rundt mange soler i både denne galaksen og i andre galakser. Hvis de, de har ja. en utvikling på 5 millioner år, er da, er det, kan vi regne med at det har kommet veldig langt i teknologisk utvikling, slik at da, det med lange distanse romfart, det er problem. noe problem. Er, men men altså, når du snakker om intelligent liv på andre planeter, mener du virkelig at det er intelligent liv som, som utsendemessig kan sammenlignes med oss mennesker på jorda? Ja, ganske mange er mennesker som oss, noen kan jo si at de, de kan gå på gaten uten å bli gjenkjent Så er det mange som, altså, som prosensypen er da humanoider da, to bein, to armer, et hode Er det ikke mer praktisk å ha fire armer og fire bein? Trolig ikke, da hadde vi hatt det Tror du det? Ja, jeg tror det Ja, men vi kommer kom jo fra fisk og spissmus og så videre det kan bare være en vandrehistorie for å skjule vårt galaktiske opphav. Så vi, egentlig så kom vi som... Det, det blir litt sånn som sentologene mener at de kom med noen romskip på et eller annet, yes. eh, ja, nå har jeg kjennskap til deres versjon av forhistorien, men ut fra mindre kilder, så... Så er mange av vi som bor her, er, vi er da, vår forfører var da innflyttet fra andre deler av galaksen. Okay. For de som har sett denne South Park-episoden, hvor de avslører hva sintologene ikke er i på, så handler det et eller om at det var noen sånne romskip med en eller fyr fra et eller annet sted, som da plasserte mennesker på jorda, og så tok han ifra dem, skjælen med seg, eller et eller sånt, yes. ja. Det, det er jo mye science-fiction her ute og går, da. Ja, men noe den beste science-fictionen er, er da det som er basert på sanne historier, da. For exempel Star Trek. Star Trek. Ja. Hva, hva slags informasjon har du på det? Nei, jeg kom over noe ganske nylig. Jeg, jeg liker ha ting fra helt flere helt, helt uavhengige kilder. Da. Det var en som, en som heter Ben Rich, som ledet noe som heter Lockheed Skunk Works, i USA, et høytekologisk hemmelig fabrikk. Jeg finner man det hvis man googler på nett? Ja da, Lockheed Skunk Works, eller bare Skunk Works. Ok. Jeg får masse treff på det. Han sa for 20 år siden at... Vi har, altså har allerede teknologi for å reiste i stjerne, men at den er veldig hemmeligholdt, og sa at hvis du har sett Star Trek og Star Wars, så har vi vært der og gjort det. Og faktisk denne uken så leste jeg noe slags bloggenlegg fra en person som da hadde en far som jobbet dypt inn i USA som militæreundisjørelse kompleks, han ga han en del information opp igjen om så man måtte, måtte ikke fortelle til noen så lenge han eller hans kone, altså foreldrene hans, døde da, levde. Men nå er de begge døde, så da fortalte han det at han var overrasket over at... Uh, altså, for det verste likte faren veldig godt å se på Star Trek. <tøk> og Det var det en fyr som, jeg husker ikke heter, som laget Star Trek. Uh, Gene Roddenberry? Det kunne det ha vært, ja. Ja, han som står bak Star Trek, det er jo Roddenberry. Eller, ja, det Roddenberry, ja, ja, ja. Sånt, ja. At, at han uh, helt fritt fikk da å vise frem teknologi på Star Trek som de allerede hadde utviklet på jorden. At det var et slags sånn brudd på hemmeligholdet, så det var han litt sånn overrasket over. Og, og, og, og for de som har sett Star Trek, hvertfall den første serien, den originalen series, Star Trek Tos. Mm. så er det jo extremt uh, primitiv teknologi den presenterer i de, de episoderne. Ja. Det er jo skikkelig sånn 50-tallskulisser med folk i sånne hva skal jeg si, sånne kostymer med sånne plastkostymer det, det, det kan jo altså de burde jo kunne ha lagd noe som så litt mer troverdig ut på den tiden hvis de hadde teknologien som sku. altså det her på en var en sann historie. Ja, nå tenkte mest på sånn teknologi for å drifte romskip og sånn da, og har ikke sett noe selv på Star Trek eh, selv så eh, det har da lenge vært et hemmelig samarbeid mellom Hollywood, de som lager filmer, og da USAs militære industrielle kompleks, som begynte vel i noe som het Lookout Mountain i 50-årene, hvor noen da militære med hemmelige prosjekter trengte noen spesiale sånn filmtjenester fra Hollywood, og så kanskje de snakket sammen i lunsjen, så fant de ut at men vi har, de, de ene hadde veldig mye spennende teknologi, de andre hadde trengt da input for gode filmer, så da, i all hemmelighet så begynte de da å... Eh, Uh, og, og fore manusforfatterne med virkelig hardware og tekstbøks uh, som da ble vist på film og uh, så kan vi si at det også var en del hemmelighetsoperasjonen, fordi det man så på film det kunne jo mulig være virkelig, tenkte mange med svikeligheten så var det slik at manusforfatterne behøver ikke så god fantasi for de fikk veldig mye ting servert på et fat de kunne bare dikte opp noen karakterer og noen plotlines, og så hadde de en holdning gående Men altså, tilbake til han der duden som uh, skriver det her blogginnlegget som har hatt en far og måtte vente til mor og var død uh, ja. det kan jo jeg også gjøre jeg kan jo også si at, ja, nå er ikke mora mi døde, men altså jeg kan jo liksom <coughs> jeg, si at uh, kun, kun når faren min døde, at uh, det er et eller annet. Altså, kan bare dikte opp det här. Hvordan kan man altså, i all verden verifisere at folk som påstår de sitter på sånn information faktisk, uh, at, det noe, at det ikke er bare fri fantasi? Og, og, og, og en enorm lyst på oppmerksomhet? Jo, men uh, det er veldig mye desinfo i uh, i media, da, at man skal styre menneskenes... Uh som kollektivt, så ikke det lukter uh, lunta, men da jeg både, jeg, altså jeg jeg skanner det lenge i bloggen jeg, fordi, men jeg kan gjøre det for at jeg vet, jeg vet ganske mye fra før om et område som jeg på, og da kan se lete etter små biter som passer inn i det store som jeg allerede er i, i besittelse av og han, han skrev også veldig mye annet om, om veldig mye annet, slik at da hele sammenhengen var da oppfattet jeg som, som autentisk og han gjorde ikke noen, noen poeng ut av dette her heller I'm coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming Grenseløst på Radio Nova, programmet som lägger allt kommity overflaten på FM 99,3. Är du var nämnde där med sig Men er du ju kritiskt i det allt att. Eh ja, det hörs ichs sånn net. Neida, det, det, det er greit nok, men jeg, jeg, jeg behøver ikke å dikte, for, for, men jeg, det, så det er, så jeg har også en tung bakgrunn i etterforskende og verifikasjon, slik at jeg kan da skille klinten fra veten, da, uten, at, uten at jeg beh, har behov for å fine ting å, som skal høres sensationellt ut, men at jeg, at jeg bare finner ut, altså, fordi veldig mye har foregått i det skjulte, og da avdekker jeg den materien som da er utenfor manges fantasi. Ja, for du nevnte før intervjuet at du har jo en forskerbakgrunn, og på en måte holder troverdig. Ja. Och det hållerstan tror jag värdigt under det här Det för en det för en det för en väre Men i tillfället Star Trek så hade ju det också från en annan kilde som sa likaföran döda att uh, har det varit i Star Trek så ren med at vi persker den teknologin. Uh, så han var megit meg tryvärdig toppchef ben i Benjamin Rutschy Lockheed Skunk Works. Og han kan man va finna på nätet. Benjamin Rich. Ja da, og da er det sikkert en del ommann på YouTube også, men han døde vel sånn i 1995 så da har teknologien utviklet seg videre i, i 20 år, siden han falt bort som da toppsjef for USAs mates høyteknologiske sånn leketøyfabrikk, som lagde fjernt flyvende romskip. Leketøy for, for Leketøysfabrikk? Det blir sånn leketøy for, for, for noen, <laughs> for de som er med på det. Eh, du nevnte ordet puslespill her, at ja. det store puslespillet, ja. eh, det vil jeg vite mer om. Hva det er for noe? Nej det er jo da, for eksempel, hvordan ser det ut uh, i, i solsystemet? Um, det, kanskje er det liv, både på andre planeter og på andre, andre måter. Og, og da snakker du igjen om liv som kan sammenlignes med mennesker, ikke et bakterie eller uh, nei, nei, andre? Nei, nei, da typer. snakker jeg om uh, mennesker som oss i praksis. Ja, eller da liksom androider som men de er ikke helt mennesker, for de har ikke sjeler, de er klonet og sånn. Men altså, si, si mennesker da, som androider. ser ut som oss. Androider? Ja, det er sånne bioroboter. Aha. men det gick ju mänskligt som oss. Det är sån uh, RoboCop. Det är lite mindre. Okay. men du vet ja. vad RoboCop är för nå? Mm. Ja, det är det är också film. Men RoboCop kanske är lite mer lite Terminator style eller eller Terminator style. Ja. Alltså här har du organisk väv utan metalldelar innavords okay. Men da, vi snackar ju då om då om då mänskligskikelser som där jag är på andre planeter. Och då har vi det på Venus, eller inne i Venus. Det er på Mars, eller i hvert fall vært på Mars. Det er på Ganymedes, en måne, en måne som tilhører planeten Jupiter. Saturn er det liv, men jeg vet ikke helt hva. Hvordan går det Hvor min... an å bo på en gassplanet? De bor ikke på planeten, men på månen Ganymedes. Ah, okay. Okay. Um, en ting skal jeg i hvert fall gå med på og gi deg rett på, som jeg kan faktisk... Uh, ja. Det er det at uh, når du det amerikanska forsvaret og Hollywood, det er jo ikke en hemmelighet at de er med å finansiere filmer som gir den eh, fremstille USA och det amerikanske forsvaret i, på, en, på, på en måte som de vill presenteres på. Det, Jerry Bruckheimer har jo lagt flere filmer som har fått store finansier fra USA fra det amerikanske forsvaret så det er jo ikke noe hemmelighet men når det blir trekt såpass langt så klarer jeg ikke helt å henge med det er, hvordan vil du på en måte få meg inn i det til å tro på det her ja, må men, jeg på en måte det være fristilt og, og enten så tror jeg på det eller så tror jeg det ikke jo, men her er det mange løse ender da, og kanskje selve rammen da. den historien jeg gå gjennom er ja, på lørdag 29. mars eller først kommende lørdag fra 4-6 på da skal jeg fortelle om en historie som begynte i 1940s tv. det ned en, et romskip i Roswell, New Mexico i USA. Ja, den kjenner jo alle til da. Det var tv-serier og film. Ja, ja men Oppenom. altså, det, dette er reelt. Dette, dette skjedde. Og det var Elin som bor. Noen døde, og, og en overlevde. Og den der svære romskipet ble da slepet på en sånn der flat gedigen traglerhenger inn i en militærforleggning, og så sendte noen vakthavende militærforlegging uten pressemelding om at vi hadde tatt hånd om romskip. Og etter to dager så ble det da eh, eh, lagt etter lokk på det. De sa at det var ikke et romskip av som hade blitt tauet inn i en militærforlegging som aldri se det. De sa det var noen tøybitter fra en nestyrt et ballong. Så da har mandatet startet en, en dekkhistorie, en løgn, løgnkampanje for å hindre menneskeheten i å få kjennskap til eh, besøk fra uten buddhets liv. Da trodde man at eh, vi ikke ville ikke tåle det. Våre guttstror ville styrte grus, og det ville bruke panikk i aksjoveikene og menneskenes liv. Men det som var faktum var at de, de som kommer så helt til jorden, de har veldig angstert teknologi med sig. Og det er noe som visse miljøer i USA lenger har sikkerhet etter, og får tak i hyperangstert teknologi som de kan bruke til sine formål. Særlig våpen, men også på, på andre måter. Og da var det en meg troveidi, Oberst, Philip Corso, som da kriget mot tyskerne i den I 1960 fikk han et oppdrag på ett hemmelig kontor i Pentagon. Det var å ta hand om rakrestene fra Roswell-UFO-en og prøve å ut hvordan de fungerte og hvem som kunne ha nytte av det for da å utvikle USA og verden for øvrig teknologisk. Men jeg tenker sånn, du snakker om øh, at aksjene ville gå rett ned og Guds troen ville forsvinne. Jeg tenker nå, det ville skje tvert imot, det ville komme jo nye bedrifter på banen, det ville bli, jeg, altså, tenk på å kunne få lære med å finansiere det her, den teknologien her. Ja. Og, og du snakker også om at Guds troen vil forsvinne, tror du ikke det? det også vil bli skje tvert imot, at det er noe større og noe mer mektigere enn oss der ute som på en måte vil det gjøre at vi blir enda mer nysgjerrige på hva som foregår der ute? Eh, jo, eh, det er en mye mer eh, realistisk antakelse vad som vil skje. Men det er jo slik at noen maktmennesker tenkte slik på den tiden, at de tenkte at de har rett til å bestemme hva vi skal vite og hva vi ikke skal vite. Så fikk CIA eh, i oppgave å lage et vantett lokk eh, rundt den informasjonen, som da innebærer at mange mennesker ble drept fordi de visste for mye, eller de da... Eh, undersøkte for mye om den utenomjudiske materien, som, ha, som har vært reell, helt sin uforholdet ned i Roswell i 1947. Men, men igjen, det, det, igjen, så er det jo masse penger man kunne ha tjent på det, all den der teknologien. Jeg forstår liksom ikke hvorfor det ikke skulle kommersialiseres. Eh, godt poeng, fordi det er egentlig i gang. Og, og på innsiden i disse miljøene, så er det mange som sier at få, få ut informasjonen, la disse ungdommene få vite det de for det de, de, de, de svarer på spørsmålene deres, fordi de vil tåle å høre det. Og det er faktisk slik at i noen av disse teknologiske miljøene så er det de som er sånn, la oss si 60-årene har vært med på en del siden «Nei, nå må få en kundgjøring her». Ut med sannheten om, å, om alt som har skjedd med besøk og hvordan det ser ut og hvem de er og at det har hjulpet oss med teknologi. Men så er det folk som er litt sånn der kanskje sånn dynamisk i 30-årene. Delsholdningen er sånn «Nei, vi vil tjene mer penger på dette her først. Vent med å, vent med å si noe». Så da, det da, nå er det mange, mange forskjellige, vi kan for at til nå har ingen sånn ordentlig gått, gått ut med sannheten men det ting på gang i kulissene og, og, og du snakker om dem som da vil tjene enda mer på dem det er det er illuminati folkene som er i et høyere nivå som egentlig kanskje ikke er oss mennesker men som kanskje ligner litt og kanskje egentlig kommer fra et annet sted men hvorfor skal dem ville tjene mer nei, penger? nei, ikke direkt illuminati her er det snakk om vanlige mennesker som har karriere og, og liker å få fete kontrakter og jobbe hardt og tjene og jeg at det holdt på en veldig spennende teknologiske ting. Og Obama vet om det her? Eller ja. de amerikanske presidentene som EU har vært, de vet om det her? Noen vet nok mer enn andre. Obama vet nok noe, men det er det at de, de får ikke lov til å si noe. Og Kennedy, han hadde en plan om å gå ut og med en kunngjøring, og uh, det rakk han ikke, for han ble drept av flere årsaker, også av den årsaken. Ja, det er jo veldig mange teorier på hvorfor han ble skutt. Eh, vi skal ikke akkurat ta de her. Men eh, jeg bare tenker på i forhold til Obama, og i forhold til kanskje, ja, la oss si, eh, med tanke på USAs enorme utenlandsjeld, ja. eh, de vil, og, og alt, alt produseres i Kina, ja. eller, det vil jo snu, da. Eh, USA har i dag sitt militæreinstituttelingskompleks, som sånn er en lokomotiv i økonomien, hvor ting foregår gå hemmelig, veldig helt teknologisk, og det er hundre tusener, eller millioner, som, som har sitt arbeid der, så så på den måten er det, det å bruke den teknologien og utvikle den, det er noe som USA har eh, nytte av, også økonomisk, eh, eh, mens da det holder skjult hva som egentlig foregår. Du, og du, du snakker om at det da er noe som skjer i kulissen? Ja. Ja, når, eh, kommer, når, når, når forsvinner de kulissen, for å si det sånn? Nei, altså, jeg har ingen illusioner, og eh, jeg kaller jo mitt... Eh, Eh, presentasjon for en utenområdisk avsløring som går lengre enn Obama vil komme til å gjøre, så er det da noen som hevder å ha at det kommer i år, og det kommer i hvert fall før Obama forsyner ut som president. Men eh, motkreften er sterk, og det er mange tilfelligheter her. Eh, og det er veldig mange slettere som noen ikke ønsker at skal eh, komme frem i dagen. Ja, men det, hvis de er så flink å planlegge og skjule det så lenge, så kan man være flink å planlegge og legge det frem Piece by, altså som et puslespill og som mm. da kan være spiselig for oss og som da løfter oss opp til et annet ja, nivå kanskje? Ja, det, det er veldig godt vurdert det bør de være i stand til men det er det at de vil da noe som vil komme på bordet raskt er da tilgangen på fri teknologi energi, fri energiteknologi at vi vil bli uavhengig av dyr bensin og, og sånne ting og for det, det er noe som de da, vi har fått utenfra det, det, det er, USA produserer jo nesten ikke noe olje så lenger så de skal jo ikke ha noe motiv for å beskytte oljebransjen Nei, men det er da visse mennesker som da vil kontrollere oss, og hvis vi må jo jobbe hardt og betale mye skatt og, og dyre bensinpriser så, så er det lett ja, men for dem vi skal, Skatt vil vi betale oss. jo betale ja, Det er bare ett eksempel på at den dagen vi får fri energi så, kan, så er det veldig, veldig mange mennesker som vil, også de som er i fattig land i dag de vil kunne leve mye friere, friere enn dag så da, da er det et sidemotiv at noen vil miste politisk kontroll, menneskeheten vil bli mer frigjort, både spirituelt, påvisselig og, og sånn teknologisk nesten på i, i, i nærmiljø. Og det er det noen som eh, ikke vil miste det grepet på oss. Du er ikke redd for at eh, du skal bli eh, likvidert, for at du, du kommer med information som kanskje ikke folk eh, liker at du kommer ut med, eller er det bare det at... Folk ser på det som en, unnskyld uttrykket, tulling at det er liksom ikke noe vits å tro på deg uansett. Nei, altså dekorrelasjonen er jo da eh, på plass også i, eh, i eh, Norge. Jeg var jo, eh, det var jo et team fra TV2 som da dekket eh, eh, foredraget mitt, filmet det for et par år siden og jeg svarte på alle spørsmål etter hva de skulle bruke det i lørdagsmagasinet sitt, men det kom aldri på lufta fordi at etterretningen sensurerer, norsk etterretning eh, og de, deres utenlandske storbrødre sensurerer all informasjon Eh, om dette området i hovedmedia. Kan man kan du TV2 sin når dem hvis dem hører det du sier nå? Uh, jeg fikk aldri noe begrunnelse fra TV 2 om uh, hvorfor det ikke ble vist og jeg pushet dem heller ikke for jeg vet at slik fungerer sensuren man sensurerer uh, uh, uten å si at man sensurerer Helt til slutt, uh, kort jeg fikk en DVD av deg som jeg ikke har fått sett der og jeg har uh, fått uh, to kopier en til meg selv og en som vi kan uh, gi bort til en av dere lytter da uh, uh. uh, Kom litt tilbake på Facebook eller også i nettsak uh, kan dere følge med hvordan dere kan få den her DVD'en som da uh, har den den titelen Avsløring av utenomjordisk liv. Hva kan jeg vente og se på den her? Du kan se personer eh, snakke på en selvfølgelig måte om hvordan det var å samarbeide med en, en alien, for eksempel, en, en utenomjordisk. Eh, personer som har eh, vært, eh, trodd at alle som eh, trodde på UFO-er var surre og pappskalde eh, tulleboker, så fikk de som jobb og krype inn i en, en UFO som kom fra et annet sted i galaxen, og, og, og da han, da han var inn inne i den cockpitten og så hvordan det så ut. Da skjønte han, da bytte han å tro på ufor. Ok. Eh, det var Radmirak. Eh, tusen takk for at du kom eh, hit til oss her på Radio Nova. Han skoger fra nyhetspeller.no. Igly, takk det. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, og helt til slutt som jeg bare sier fort at ja, nå skal jeg få satt ørene på plass igjen med både stiftemaskin og superlim. Og hvis du har innspill, kommentarer, uh, har lyst på denne DVD-en, send oss en mail til grenselost.no. Olav G og Kjersti, en takk for oss. Hei hopp i det, men ikke hopp så jævlig langt.